А. Суспільну небезпечність діяння, дії чи бездії, що спричиняє шкідливі наслідки чи загрожує спричиненню таких наслідків Б. Противоправність діяння В. Винність особи, що скоїло протиправне діяння Г. Деліктоспроможність суб'єкта правопорушення Таким чином, правопорушення – це юридичний факт, що має місце при наявності всіх перерахованих вище ознак. Слід розрізняти правопорушення як юридичний факт і склад правопорушення як наявність конкретних елементів, що закріплюється в законі як модель правопорушення. Глава 32. Склад правопорушення. Склад правопорушення – це сукупність вказаних в законі ознак, при наявності яких небезпечне і шкідливе діяння визнається конкретним правопорушенням. Такі ознаки носять об'єктивний і суб'єктивний характер. Склад правопорушення включає в себе А. Об'єкт Б об'єктивну сторону В, суб'єкт Г суб'єктивну сторону. Об'єкт правопорушення це такі суспільні відносини, що охороняються нормами права і на які посягає дане правопорушення. В юридичній літературі розглядають загальний, родовий, видовий і безпосередній об'єкт Об'єктивна сторона правопорушення ⁇ це зовнішній акт суспільно небезпечного діяння, що посягає на охоронюваний нормами права об'єкт. Об'єктивна сторона правопорушення ⁇ це зовнішній акт суспільно небезпечного діяння, що посягає на охоронюваний нормами права об'єкт завдає йому шкоди чи створює загрозу за подіяння шкоди. Ознаки об'єктивної сторони включають в себе – дію чи бездію, суспільно небезпечні і шкідливі наслідки, причинний зв'язок між ними, місце, час, спосіб, засоби, обставини і обстановку скоєння правопорушень. Суб'єкти правопорушення – це індивід чи колектив людей. Індивідуальний суб'єкт – це фізична особа, яка є осудною, якщо досягає певного віку. Фізичні особи поділяються на громадян, осіб без громадянства, іноземних громадян. Розглядають також приватну особу, службову особу, спеціальний суб'єкт. Осудність фізичної особи означає, що вона розуміє характер своїх дій і може керувати ними. Колективним суб'єктом правопорушення може бути юридична особа, державний орган, громадська організація та інші, дії яких зв'язані з колективним прийняттям рішень. Суб'єктивна сторона – це внутрішня психологічна діяльність особи, що зав'язана з скоєнням правопорушення. Ознаками суб'єктивної сторони є провина, мотив і мета правопорушника. Під провинною слід розуміти психічне відношення особи в формі наміру та необережності до скоєного нею суспільно небезпечного діяння – і суспільно небезпечних наслідків. Намір, як форма провини, характеризується тим, що особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї дії, бездіяльності, передбачає суспільно небезпечні і шкідливі наслідки і або бажає, або свідомо допускає їх настання. Залежно від вольового критерію намір поділяється на прямий і непрямий, на завчасно обдуманий чи такий, що раптово виник,